Berisainagusi azurekin panzo irigarai eta iru pertsona, kanguruz mozoroturik. Bizita eta berezi hori ukanduatzo baionako Societe General Bankoetxeko zuzendariak bizi mugimendukoak ziren, bankoak australian dirustatu nahi duen proiektu kutsatzaile baten salatzeko. Anderen aia hau da emazteak entrepresas orzen edo garatzen laguntzen dituen elkartea, amairu urtez orziun emazte sustengatu ditu, informazioen ebilkura bat antolatzen dute gaur doni Eta komedia nagusi endaian maia zeren ogoita batetik goiti, izan dadin kulturgune, pilotaleko, plaza edo karrika endaiako bazter guztieterat barriatuko da, antzerkiaren maia zaineko festivala. Ai beako batzurekin katzaali nu. Aoi der bat gaurku ignde hartzio temperaturaako eta bost graduko izanen dira, goreentzat eta izeak kasu hiukoi kilometr horeean fatuko duela jaiten daguute, gaurko asteko eta gero ez dituko da hazoi be guzkiagorekin egoen da igande hartzo beraz. <risa> Kanguruz mozogoturik bizi mogimenduko irukire Societe General Bankoetxan sartu dira atzo bai Beste kide batzuek, paperrak edo esku hurriak Banatzen zituzte kanpoana kampoan zuzendariarekin bildu dira Eta boomerang bat eskain idiote Igor Leari itzultzearen simbulua Gutun bat utzi diote, Australiako Alfa-Colo proiektutik erretira dadin, Societe General Bankoa da proiektuaren egingakitasuna dirustatzen duena, matkin ihidope bizi imogimenduko bozera gau heto Australiako hiru kanguru, boomhang baten eskaintzerat, boomhang az, da zinez igorlari itzultzearen simbolo bat, uh, hau da, bai desmarsiak eran ginen ditu Queensland uh, eskualdean proiektu horrek, mehategiak reikitzeak, batez ere urek eserben aldetik, bosteun kilometroko otrin bideak ere desmarsiak eran ginen ditu, eta baita ere handituko duten portuak koralezko handia den gune eta miris hori, landi ere ezagiko du. Eta beraz, gauk, ukandu boomhanga, ukandu, entzun gaitu, gutun batere utzi diogu piskat gure desmaritsa espekatzeko, baina naiz eta urektzen duen gure ekintza egiteko manera, publikoki erraiten du, sozietesan ajalak ez duela ikusten zergatik berak errakuluken atera proiektu urtatik, zergatik bera eta zergatik ez bestiak. Era sus cedaria que estu proiektore talik alteraseko chenelik ala kutsi belan se mobilisa penekin sheritu kututela jakin era situet bic mugimenuko kidek precheskimen saliba tanto latzen dute gaur gratsiana mani roublesalangis fundazio ana saspi orinetana banco eta beresitoaden lusti eta julian 25 proiektore kontra englaia toden australia ra dikin eta noraltro joitendiragure ondakinak norrote da baliat ondarkinen ezabatzeaz empresa privatuak irabazle aldi zerritara galtzaile biltagarbi sindikata europa kartu inguramen elburuen kontrako norabidea ote galdera eta gai horiek barna zerat gomitatzen gaitu kada inguramen elkarteak bilkura publikoa antulatzen du ostirale haratzean, biar haratzean azparneko elgar zentuan zorzeket erditan xarzea urridik Elduden urtetik aintzina departamentua kestu gehiago dirurik emanen, iperoskal erriko ondartzen garbitasunaren seurtatzeko, beste berritxar bat kostaldeko errientzat, neguntako tempesten ondutik handi hartuak izan ziren ere eta berriki jakin baita ez direla zoriga itzedo kalte natural bezala kontitxideratuak izanen, araberako laguntzarek ez dute altxatuko beraz, beste diru iturriak atseman beharko dituzte kostaldeko erriko etsek ondartzen garbitzeko. All right. Sail publikoko langileak karrikarat deitzen dituzte sindikatek goizuntan Sail publikoan azken laurteetan delako endize puntuaren blokatzearen ezestatzea ondorio soldatetan galdua bereskuratzea, murizketa politikarekin finitzea gisortako aldarikapenak barriatuko dituzte behaz doiukatuko dituzte goizuntako manifestaldietan baionakoa amarrak eta erditan da itzordua baionako geltukiaren haitzinean. Anderen aia elkarteak, bilkura publiko bat antolatzen du, haratsuntan, donibane garazin, bere lanaren berri emaiteko iparreteago landesetan eta biarnoan, emastiak laguntzen ditu enpresa xortzen, garazen, edo berdin eralderantziz esten. Elkartean nola xortu zen, horreiterazten nauku Anderen aiaako kide den Selin Miraiak Bimilata batean uh, sortu zen handele naia, zen uh, hastapena joan uh, da uh, lauspabost uh, emaztea elgarrekin uh, formakuntza bat egintzuten eien uh, kondian ezartzeko, eta uh, ikus zuten elkart laguntzen alzutela bakotsak bestea bere esperientziaz. Merazidea zen elkarte bat sortzia, eta ora nahi uh, duenak uh, bere uh, emprisa sortu, hor... Um, Idea batzu edo laguntza ajunt baten atsemaitea tokiortan. Eh, nahi dureran anderenaiak ez ditu uh, paperak uh, gure ordez egiten, Bainaan laguntzen gaitu uh, bidearen atsematen. Eta ez hiru uh, batetan lortzea ideiak tx batekin edo ban pixka bat uh, beti zail baita mazte izanki bere... Uh, empresa sortzea, eh, bankoek ez dute baitezpada segitzen edo ez ezitugu gizonen laguntza guziak eh. uh, bon, ebe da elkarrikinatxe maitea eta bultzatzea nahi hori eta sortzea Amaidu urtez sorziun emazte sustengatu ditu Guti gora bera eonta urtean Iperoskalegian e anderen aia elkartea espeletan plantatua da Nik egina alizandut zergatik ez, Lema honekin doni bane garaziko zite gelarat, gomitatzen ditu Interesatu guziak informazioa bilkura batetara taratsuntan Zazpiek eta erditan Europako hauteskundeen karrietara tebilkura publikoak antolartzen dituzte hautagai desberdinek egun hauetan, anola eskola alderdina heltzlea edo. Nubeko Jante Letxea eta Izaskun Bilbao Autagaiak Bayonako Le Bayon Hotelian izanen diren gaur, zazpeketer ditan Katrin Grez Europekoloji Zerendako Autagaiak Bilkula Publiko Bat egiten du Stiralian Biak Zaspiontan Tarnosen eta Sober Basorekin Irunen itzartuko dute Ladun bat Goizian Mugaz Gendiko Arremanak Aipatzeko. Azkenik, Ladun Batien ere EH Billuko Josu Juaristi etorriko da endaiara Goizuko amekontan kanetako o por tone artukuru itsa UEU ue, edo Udako Oskal Universitateak pres ditu Udauntako ikastarroak. Usai amezala, Bayona, Iruña eta Ibarren eskainiko ditu, berroi baino gehiagoa ortengoan, ekainaren ogoita amarra eta ustailaren ogoita iru artian, Ibarren lehenik, Bayona non dotik, eta Iruña nazkenik, berroita bigarren edizioa da ortengoa, izen emaiteko epia zabaldu berri dute eta UEU tik izen emaite hori laster egiteko galdatzen dute amost presuentako dira konartzen baitituzte gehienez kulturan kulturanistasuna eta feminizmoa edo Euskal Herriko lan hageman eredua dira besteak beste eskainiko dituzten ikastaro batzuk irati itziar udako Euskal Universitateko ikastaroaren arduradunak emaiten dauko informazioen egeiago Bai, begira, bueno, ba. berrogoitabi garren ediziorako, ba, berrogoitabi ikastaro eta jardunaldi antolatuta ikusten duzuenez, ba, naiko eskaintza hanitxada. Ba, tezede, elguru horoko radelako, ba, interesa daukan edo zuzendutako ikastarak eskaini, etorba jakintza alorra ere aliketa gehien zabaldu ikastarren antolak bera ere, ba, ba niretzat polita da aurkestea, zaretu edo ortengo lehorekin lotura daukalako, ez? Azkenean, ueuren zarean lan egiten duten, ba, profesional, eh, irakasle, eta taikaslek antolatutako ikastarrak direlako, eta orduan horregatik. Ba, zaila da guztiak aipatzea, ez? Hemen zerren da ez dugu goiti bera irakurriko, baina, bueno, ba, pentsatu, E ideia orokorra hori. Alik eta eskaintzarik zabalena egin, ba, gostiok ere gure gustuko ikasaro bat edo bi aurkitzekoa. Ito interesatu ek ubibiconseildualdis.u.fr.org atalian aurkituko dusiak, informationné, dossier de la qualificateurs dietas, jakin baiunakoak ustelaren beazitik a mekarateginen direla. Eta 30 urte segidan egitarau E, zinez, ornituarekin, borobilarekin heldu da orten ere, antzerkiaren maia festivala, endaiako egirat, aitzi berzapirantxe eta Ogeitamar garren edizioa izanen da ortengoa, eta Ogeitamar taldi bainan gehiago, ekarriko dituen daiara, sime jantzerki taldeak erriko txarekin enbatera antolatzen duen festivalak. Jakinara zidutenez, iru amarka dauetan, eunda Ogeitamar konpainia inguru pasadira endaiatik eta mila artista bainan gehiago. Zinezko, lorpen bat, maialen estekandi, sime jantzaldeko kideak, aurtengo egitara berri ematen digu. A, ez palin behar duzuetan niki Erlip Puannikikogarria publikoari goroto medi sola gean, Orinenez jokolari uh, uh, uh, performanceza bat us te du eta bon sinnez uh, antzerkiari buruzko gogo eta bat, sinnez interesgarria, uh, gero ere uh, ostiralarekin ibal eez elefant taldea hori da. Uh, bai cinema, bai teatroari, um, uste dut bian arteko ikusgeria izan dela. Gero ere Ximer uh, taldeko Elsa Pelle Fedr, hori antzerki bat ere. Magen hospitalarekin lankidetzan aritu da Xime jantzerki taldea. Izan ere, endaiako gaixotasun bitxien elkartearekin lankidetzan, antzeslan bateko ekoizu dute. Bertako eriek idatziriko testu batzuetatik abiatu dira, Hans de Vi, bizizatiak obra ekoizteko maiatzaren ogeita batean bertan, arratxeko sortzi erdietan taularatuko duteen gaztelu zaharren. Hau xe da beraz, aurtengo berezitasuna. Eta endaiako erikoetxeko web gunean edo web atarian aurkituko informazio informazioa guzia maiatzaren antzerkia, festibale hortazen.